Пантелеймон Куліш, і вас лице славний. Селянин бідолашня мав сина невеличкого, але дуже робочого хлопця. А мав він грунт ген-ген далеко від хати, через крутиї гори та ліс великий, а густий. Раз їхав він з Бугом на те поле і влів синові, як буде йому полуденно кнести. Найдивиться добре на солому, що й по дорозі порозвітує, аби в лісі не заблудив. Красний то був день весняний. Мене бі сонце вже. На полудне указує, хлопець коли побачив, хопив торбину і гайдав поле за ліцьом. Перевіг скоро село і пустився у ліс, туди, куди му розкинена солома указувала. Серед найгустішої дебри ще свеслі, і соломи нігде не побачити. І вас, бідолаха, заблудив, і щораз у темнішу гусю забрідав. І дих швидко, роззирається на всі сторони, чи не де деякої дороги, змучився, зіпрів, нарешті встанув та гірко заплакав. Він не знав, де є, і де вітеться, обертає, що голоден жде на полуденок, а тут давно вже з полудня сонечко зійшло. Наплакавшись досита, повтирав сльози, і нуж дивитися на всі сторони, чи деяку живу душу побачить, дивиться, дивиться. А з галузя дубового та соснового визирає красний і дуже ж то великий дім. Іде до нього, відчиняє двері, ходить до середини, аби розпитати добрих людей, куди би, мож, з ліса видістатись. В великій кімнаті сидять за столом дванадцять розбійників. Кінчають, власне, полуднувати і попивають з великих дзбанів золотих та срібних мед і вино у кожного довгі вуса та бороди величезні. Пояси зі шкіри, а за поясами ножів та пістолетів багато. Хлопець, як то побачив, мало зі страху не умів. М'яко пам'ятався, ну зачне просити та лементувати, щоб му дорогу до старенького вітця указали. Найстарший гожбійник що був отаманом, обернувся до нього і каже, «Вже тобі, мій хлопче, з того ліса не вийти. Останешся тут і будеш цього в домі дозирати. Зато їй їсти і пити можеш, скільки тобі ся схочеш». Іще вбрання дістанеш. Тепер ся лиши. Поприбирай все, як це належить. І затопив печу. Ми йдемо полювати. Затвори двері у сінях. Засунь і не відчиняй нікому, тільки нам, як вернемо. Сиди на місці. І не важся ті ось двері, личком зав'язані відчиняти. Ми ся отім дізнаємо, а то смерть твоя. І пішли геть далекі ліси, не на звіря, а на людей багатих полювати. А наш Іван... Сів, в куточку. Почав заводити. Прикаже до себе. Боже ж, мій Боже. Що та тумню скажуть, що я їм полуденку не приніс. Вони тепер десь із голоду мливають. Що я бідний сирота діяти буду. Пощо я ту йшов? Як ти? Ту видобитись з того заклятого дому. Так плаче й заводить, аж з великої туги заснув. Пробудився, коли вже смеркало, голод му дуже доскуляє. Роззирається по кімнаті і бачить. На столі їдла й напитку багато. Сів, попоїв, випив чарку меду, перехрестився і якось му легше на серце стало. Пригадавши, що той му старший пан му приказував, як відходив, скоро позамітав хату, поприбирав усе. Затопив п'єцу, е, так що вся на цілу хату видно, і жде, доки ті бородаті люди не вернуть. Власник коготь на північ запіяв, як зашуміло в лісі, застукано до дверей, і схопився, підчинив, увійшов найстарший. Кров по ньому краплями тече. За ним повходили й другі. Зараз вилили чи води дати або повмивати кров з себе. Тим часом розбійники зносили дуже тяжкі скрині та всі статки з воза. Як тільки зачало зоріти, збудили Івася. А найстарший велів му дозирати хати і пригадав знову, щоби не важився дверей личком зав'язаних відчиняти. За непослух смерть го ж дехидна. Нас сказав атаман на прощання Через два дні не буде. Дозирай, що добре хату. Хлопець зварився снідання, попоїв та й зачав роздумувати. Куди ті двері личком зав'язані ведуть? Чому не велів він му їх відчиняти? Пообзирався довкола. Чися на нього хто не дивить, і взяла гострашенна охота заглянути туди. Зблизився на пальцях, розв'язав личко і звільно відчинив двері і бачить дуже красну стайню. А в тій стайні Жолоб золотий, а до жолоба прив'язані три красні коні. Один чорний, другий сивий, а третій білий, як сніг. Той останній обернувся до хлопця і каже Іванцю, душко, візьми ті три яблука що от там лежать на вікні. Сідай на котрого з нас і втікай разом з нами, тоді звільнися від тих розбійників. Хлопець не дався два рази просити, ухвив яблука, сховав за пазуху сів на сивого коня і всі враз. Лісами швидко, мов, вітер погнали. Вже ця ліс закінчив. Через галузь за дерев указувалося поле. Аж тут залуділа земля, а незабаром з'явилися розбійники. Жинуть за утікачами, що тільки зил встає. Тоді чорний кінь каже. Не лякайся нічого. Візьми тільки одно яблуко з за пазухи. Кинь його поза себе. Як тільки Івась той вчинив, так зараз того яблука виліз за ними в великанський ліс. Коні помчали далі. Лиш незабаром. загоділо знову. І женуть за ними розбійники. Та я запоре не дуже їх спинила. Тоді каже кінь білий, Візьми друге яблуко з-за пазухи І кинь його поза себе. І вас так зробив. А за ними розлилася глибока і широченна ріка. Розбійники скочили у воду, Припливли на другий берег. І небагато бракувало щоб їх усіх не піймали. Тоді, каже, кінь сивий, на якому сидів наш Івась, — Візьми третє яблуко з-за пазухи, кинь його поза себе. І Івась так вчинив, а вмить запалав вогонь широко й далекого, так що не можна ні його обійти, ані до нього приступити а білий кінь мовить до Івася. Ми врятувалися, можемо відпочити. Вже розбійники за нами більше ганити не будуть. Чи бачиш ти все велике місто, де то церков так багато, де то й гай зелений, там розлучимося з тобою. Ти йди до того міста, до палацу самого короля, стань там на службу. Як, коли нас затребуєш, прийди в тоє ось місце, засвисти три рази, а ми тобі на поміч станемо. І вас зліз із коня. Дуже жалко Муся вчинило, що з ними розставатися мусить, бо ж вони йому всюди таку добру раду давали. Як коніся розбігли, пішов він поволі до того величезного міста, до палацу самого короля. Прийшов на подвір'я і питається, чи не дістав би він тут службу. Якась служанка переходила і каже, заведіть го до палацу. Там, власне, потребують куминяра. І вас пішло і став на службу. Незабаром настала велика війна. Сам король з військом вибрався на ту війну. І наш кумняр рад був йти, але велів йому дома зостатися і дозрати п'єців. На третій день приходять вісті, що король побитий, а жовнірів порозганяли вороги на всі сторони. Іще раз загадав король боротися з ворогом, що безправно напав на його землю. Сів на коня, позбирав жовніріву купу і знову битва ся зачала. Але й цього разу не дуже їмся щастить, а ворог гору бере. А що... Ту... На краснім коню їде лицар, весь у залізній збруді, і поклонився королеві та старшині військовій. І гей, що на ворога! Все, що під руку попадає, на смерть вбиває. Ніхто перед ним стояти не може! Вороги розлетілися, як полова. Король, втішений, що звитяжив, кличе лицаря до себе і питає його. «Що хочеш за тою послугу, котру мені вчинив? Освободив мене і царство моє від лютого ворога!» «Несвітліший королю, каже лицар, поклонившись, коли вже така ласка ваша?» То дайте мені на письмі, що як схочу, то мені дасте найстаршу доньку за жінку. Королю хочу пристав на це. Видав письмо і приложив печатку. Лицар, тішений, що по його волі стало, ухопив письмо, сів на коня, та й щас, як мряка. А був то ніхто інший, тільки і ваш Як скоро король поїхав на війну, так він побіг до зеленого гаю, там деся я з кіньми розстав Свиснув три рази, поні його весь час набігли. На однім з них знаходилася збруя, він її вбрав і поїхав на війну. Радість велика панує в замку королівським. Чворог побитий, гостей повно, понаїхало, день і ніч бенкетують, усі розповідають отім лицарю що то приїхав королю на поміч у так добрий час, а ніхто не знає сказати, де він все потім дів. Коминяр чув усе і радувався не, незміренно. Не минуло і десять неділь, якось знов дають до короля знати, що той сам ворог йде з великим військом на нього. Король зібрав військо і ударив на ворога, що без причини плюндрує по його краях. Але ледве зачалася битва, король мусив спляцю пляцу уступити, а ворог одних убиває, других в неволю бере. Ой, зла хвиля прийшла на короля. Він себе обзирає, чи знову лицар не наїде, що його перший раз з біди освободив. Вже мали самого короля в неволю взяти, як на їм коню. указався лицар, весь суспільний зброї. Б'є, забиває все, що муся під руки навине. Вороги, мов зайці, розлетілися на всі сторони. Король втішений, питається знов лицаря, що він хоче за так велику прислугу, яку му вчинив? На то є відповідає лицар. Найясніший королю, дай ми на письмі, що як тя просити буду осередущу, доньку за жінку, то вчиниш мою волю. Королю хоче на те, пристав. Через цілу осінь та зиму не важився ворог край непокоїти. Лише як тільки весна настала, то вже знову зачав він воювати. Король вийшов з військом напроти ньому. Щастя якось, му і днес не дописує. Військо його збили і розігнали, а він сам попався в неволю. Не мав за порятунку. Аж на раз з'явиться і вас в золотій збруї і на чорному, як галка коню. Зібрав розсипане військо докупи, ударив на ворога, убиває, щось навине, і з тяжкою бідою звільняє короля. Серед тої кривавої биятики... Ранений він тяжко в ногу. Король втішений власною хустиною ногу йому обв'язав, став му дякувати і питатися, чим має віддячити за таку велику послугу. І вас не жадає нічого. тільки щоб йому дав на письмі, що як пришле Свати до наймолодшої доньки, найму відмови не буде. Король пристав на тоє і просить його, щоб з ним їхав до палацу. Він подякував за ласку, сів на коня та й махнув світами. Всіся дивували дуже. І раді би знати, хто це такий, що вибавив царство і короля від нехибної заглади. Тих цем потім вернувся коменяр до замку, позносив дерево та й топив у п'єцу. Раз пав він в сінях, де-то королівські Сіпаки переходили. А так муся на сон зібрало, що вся служба давно вже повставала. А вінся ані руш. Спить і спить, вже полудне недалеко. Служниця переходить тудою, каже: вставай, не Боже, що так довго лежиш? Час уже далі полуднувати. І дивиться, а він має хустиною самого короля ногу озавивану Чинила вона великий крик що він мусив тую хустину у короля вкрасти завели його до короля а коли там кастанув придивився король до тої хустини і каже що це та сама що нею обв'язав ногу тому славному лицарю, котрий звільнив його від нехибної смерті. Лиш якся тоє могло стати, щоб якийсь коменяр міг бути тим славутним лицарем, то в жоден спосіб зрозуміло йому не було. І вас поклонився королю і просить, щоб дозволив ему тільки на годинку З замку віддалитись, І тоді вся правдася укаже. Король пристав на тоє, І вас чим скоріше Вибіг за місто до зеленого гаю, Списнув, коніся позбігали, Содягнув золоту збрую, Сів на сивого коня, і так пустився їхати на подвір'я королівське. А там панів повно та князів раді побачити того лицаря, щося так дуже славив. Сам король з доньками помеженими знаходиться. Музики грають, у всіх церквах дзвони б'ють. Зі всіх сторін люди, мов, напрощу зійшлися. Наш Івась в'їхав на замок, випружився на коні, мов, струна, а такий гордий, бундючний, ніби який генерал. Люди не хочуть дати віру, що ось це той самий коменяк. Що недавно служив у короля, всі розступають. і весь спинив коняж перед самим королем, віддав покрінь і витягнув з запазухи всі три письма, власною рукою короля писані, де в кожному письмі Прирікає король одну з доньок за жінку му дати. І Васюві припала наймолодша до серця. То ту зараз посватав. Незабаром було весілля таке славне, за яке ніхто не чував. Гостей напхалося без ліку. Через три неділі бенкетувалися. Третього дня по весіллю каже і вас до жінки, що він є син хлопа, що таке, а таке з ним стало. Він рад би подивитися на старенького отця. Що там бідняка робить? Десь за ним дуже.. Панувати мусить, королівна повідає на тоє. Їдь-їдь, хоча б і днеска і я з тобою, коли що хоче поїду. Іван вислав послів наперед, щоб глядали відця Сам зась вибрався з цілим двором за ними. Дорога вела через той ліс, де в великім домі розбійники сиділи. З того дому тільки вже тепер згарище зостались. Як в'їхали на поле, побачив Івась свого старенького татуся, як неборачище за плугом ходив і за бичатами. Соб-собе покликував, і вас розрадувався дуже і пустився до старого, щоб його звитати. Але жінка каже, стій та чекай, би бися встрашили і могли би захворіти. Ра перше послів послати, щоб їм сказали, що їх син ту недалеко. Вислали послів, а ті заповіли старому, що їх пан зять самого короля рад бися з ним видіти. Старовина, як той є учу, здержав бичата, зняв шапку з голови і не може дивом здивувати, звідки стільки люда. Так красно одягнутого коло нього взялося. А тут їде карета. Від золото та срібла полискується. Шість коней білих як сніг її утягнуть. А в тій кареті сидить королівна. Коло карети на білому коні, їде королевич. Стрункий, а моторний. Чоловік, як се побачив, упав на коліна та й похилив голову. Королівна, коли подивилася на сивого, мов голуба, та туся з великої втіхи аж заплакала. А Івась скоро з коня. Припав до вітця. В руки та в ноги цілує та мовить, та Тунцю мій солоденький, серденько моє. Та ви вже вашого Івася не впізнали, що то п'ять літ тому в тім лісі загиб? Старий не вірив очам своїм, чи то ся у сні, чи наяві діється. Сльози. Мов, горох, пустились чурком з очей, Тулить дитину свою до серця і каже, І Васейку, синочку мій, голубчику мій, зозуленько моя, Та я вже мій вік за тобою переплакав. Звідки ти то взяв? Та звідки ж у тебе такі? Статки, гейне Боже, чи не кривдою людською тися того доробив? І дивиться синові в очі, рад би правду від нього дізнатися. — Ні, татко, — каже королівна, котра, за ким старий схаменувся, вже го красненько звитала. Ваш син а мій не крівдою людською збагатився. Йому вже Бог таку долю щасливу судив. І розповів і вас усе, що муся де притрафило, же він хоча королевичем став, а так і душі своєї не запропастив. Старий, стісний дуже Забрав їх з собою до села, де всі люди зійшлись на гостину, яку королевич правив. На другий день Іваш хотів забрати відця з собою до своїх палаців, щоб старий свій вік в щастю та в утісі опровадив. Лиш старий не пристав на тоє. Тільки каже, не для мене, замки й палаці твої. Їдь щасливо, мій сину. Най тебе Бог на всіх твоїх замислах благословить, що в щастю та достатку у твоїм старім татуню не забув. Ту яся родив, ту проживав. Думаю, набіжку землею вкрили, Тут вже гадаю і вмирати. Їдь з Богом, домів я втішений, що знаю, що живеш, ти щасливий. А як Бог дасть хрестини, то ми дай знати я приїду, щоби внука побачити і пригорнути до серця свого. Син від'їхав, незабаром помер старий король, і Вася обрали всі за короля, бо дуже-то вже розумний був, і дав му Бог сина, зараз слав до віця і просить, щоб на Христи не приїхав. Старий заложив старушка пино до воза і приволікся до замку. Цілий двір, навіть сам владика, вийшли напроти нього. Як тільки в'їхав, так зараз зачали стріляти, музики заграли, всі вітали гарненько. Він зняв шапку та й звільно пішов до церковці, що близько палацу стояла. Ту помолився Богу і подякував за таку велику втіху, яку на тім світі дожив, а як принесли внука до Христу, взяв го на руки і благословив. Та вже відтоді і лишився жити із сином і внуком у добрі та достатку.